Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terkait nah, Pertanyaan dalam pengajian Tiban uh, Hukum uh, Kentut Yang keluar dari vagina, Artinya kentut yang keluar dari kemaluan Orina uh, Ketika Berbicara kentut Yang tertekan adalah angin yang keluar dari Badan melalui alat Uh, kemaluan belakang adapun depan memang yang masyhur wadai keun kentut nyanya itu bejialah dari kulu tadi arah mengenai ya itu bit yang memang ada khilaf para ulama di mana di luar mazhab Syafi'i punya perselisihan antara membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu tetapi dalam mazhab Syafi'i eh uh, dipahami daripada keumuman hadis la wudua illa min sautin aw Artinya, ketika gerdanya berwudu dan ditubiat suara, ditubiat suara adanya suara kentut ataupun hanadz suara tetapi nabe kentut, maka hanya membatalkan wudu. Nian menan. Maka, karena memahami daripada umum hadisnya, maka kadangkala yang membayanya ditubiat daripada kemaluan ralikot itu dhubur. Ah? Eh? Kadangkala -kadang yang bersuaraan juga ditubuhkan dari kul, dan bisa jadi yang keluarnya adalah dari kemaluan reku. Nah, karena memahami kepada umum hadisnya dalam kitabnya Malihus Syafi'i maka uh, kentut yang keluar dari kemaluan reku, itu yang lebih lebih khusus dia, lebih dari di bau urinong tunggu itu adanya. Walaupun dalam surah kitab Uh, itu bit dari Faraj Farajnya umum sura dengan kuau ragam nasi itu beriji kentut daripada kemaluan itu cuma, ha, nah umum terjadi. Ha? Ha, nah dia tak tak Nak kuau kemaluan keuraga menjadi kentut, tapi menyebab kemaluan keuragina memang jarang sih, tetapi uh, masih masih dibilang ada di mana-mana. Ha? Maka secara kesimpulan, terpegah kentut yang keluar dari kemaluan, urinangnya juga membatalkan wudu. Adanya digolongkan kepada kepada hadas. Sudah terjadilah saya berbicara dalam tak mazhab mazhab Syafi'i ya, Menan Benar. Ya, Menanlah ila guru ya untuk menyemangna hal yang lain. Bijik ge a uh, geterakan kembali ke mengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.